שיעור שישה עשר, חלק א', קניות בסופרמרקט בשעה חמש אחר הצהריים, הסופרמרקט מלא אנשים. יצחק, אחד החנוונים, שואל את גברת טל במה הוא יכול לעזור לה. היא אומרת שהיא רוצה 200 גרם גבינה. גברת טל שואלת אם הביצים טריות. החנווני עונה שהוא קיבל אותן באותו היום. גברת טל מבקשת תריסר ביצים. אינני רוצה ירקות או פירות. גברת טל קונה יינות. היא קונה בקבוק קוניאק, צנצנת דבש, ארבע לחמניות, חצי קילו זיתים וקילו נקניקיות. הכל עלה לה שלושים לירות. במכולת היא קונה חלות לכבוד שבת. עליה לזכור לקנות פרחים בדרך הביתה. דני אוהב פרחים בבית. חלק ב' בחנות המכולת בוקר טוב, גברת טל. במה אני יכול לעזור לך? אני צריכה דברים רבים. יש לך רשימה? כן? יש לי רשימה ארוכה מאוד. טוב מאוד. מה המצרך הראשון ברשימה? המצרך הראשון ברשימה הוא סוכר. תן לי בבקשה שלושה קילו סוכר, קילו אחד קפה, חצי קילו אורז ומאתיים גרם גבינה. גבינה צהובה או גבינה לבנה? גבינה לבנה רזה. יש לכם ריבה טובה? בוודאי. יש לנו ריבת תפוזים, ריבת שזיפים וריבת תות שדה. אני מעדיפה ריבת תפוזים. עוד משהו, גברת טל? לא, זה הכל. הסל כבר כבד מאוד, ואני צריכה לשאת אותו בעצמי. דני הולך לסופרמרקט. אתה רוצה ללכת לקניות בסופרמרקט? למה תמיד אני? מרים לא יכולה ללכת? למרים יש הרבה שיעורים, אבל אני מרשה לך לקנות בדרך גלידה. בסדר גמור. מה לקנות? אני מכינה רשימה. הנה גמרתי. קרא אותה. לחם. איזה לחם? לחם לבן או לחם שחור? איזה לחם אתה אוהב יותר? לחם לבן. קנה לחם לבן. תמשיך לקרוא את הרשימה. גבינה לבנה, חמאה, שמנת, בקבוק חלב, 250 גרם זיתים, קילו בשר, בקבוק שמן ומלאפפאונים. הכל ברור, דני? בהחלט. הנה הכסף. לך מהר. סוגרים בעוד רבע שעה. חלק <דימל> ג' בחנות הירקות אני צריכה ירקות ופירות. בבקשה, יש מבחר גדול. תן לי בבקשה עגבניות טובות וזולות. העגבניות עולות שלוש לירות הקילו. מדוע כל כך ביוקר? זה מין מובחר. ענבים טובים יש לך. כרגע קיבלתי ענבים טובים מאוד, הם עכשיו חצי לירה הקילו. קשה לי להאמין שבחצי לירה הקילו הענבים טובים מאוד. עכשיו עונת הענבים, יש הרבה ענבים והמחירים יורדים. תן לי רק קילו אחד. איתכן אנשים קשה להסתדר, יקר זה לא טוב, זול זה לא טוב. את צריכה מלפפונים או גזר? לא, תודה, זה הכל. אני ממהרת לאת ליז לקנות בשר. שלום.